И към Украина, Украина, докато европейците се наслаждавахме на семейен уют по време на празниците, само в рамките на седмица от 25 декември до 2 януари Русия използва общо 500 ракети и дрона, 300 ракети, 200 дрона, срещу украинците. Към момента това е най мащабното въздушно нападение за 680 те дни на руската уж тридневна война срещу Украина, която престъпва всички установени международни норми и още малко с официален източник Министерството на външните работи на Украина от началото на пълномащабното нахлуване през 22-та месеца на войната руските войски са изстреляли над 7500 ракети в Украина. Само през 2023-та са регистрирани 16 000 руски въздушни удара, 22 000 от тях с, с дрон а, и другите са с ракети през дни на новогодишните празници в Украина са загинали над 75 души, над 200 души бяха тежко ранени. Какво мотивира един българин от руски происход, забележете, вместо в София или в Брюксел да прекара новогодишните си празници и да започне 2024 година в Украина на практика под ракетен обстрел? Сега ще разберем от първо лице единствено число. Добър ден на Петър Танев. Здравейте! Познаваме Петър Танев от Организацията за свободна Русия, а сега той сътрудничи с руската опозиция като цяло, като работи в Брюксел в Фундацията за демократично развитие, акредитирана към Европейския парламент. Отново трудна нощ и руски нападения на Украина. Къде ви намираме в момента, всъщност, Петър? А, сега сме в Харков, всъщност една от най-опасните зони, защото е близо до Белгород И сега. Кремъл бомбардира постоянно, всеки ден. Харков, интересна си, особено от центъра, има попадение като цяло в гражданската инфраструктура. В жилищни блокове, така че два, всъщност, пътното беше дълго. самото начало аз минах през Одеска област, в различни градове, където преобладаващо значение живеят българските ни диаспори. Имах различни срещи с кметове, с администрации, с представители на диаспори, организации, Български културен център, също така и в Одеса. След това в Киев, там имах срещи с депутати и в последствие, вече сега в Харков, тук имам познати бивши колеги и като цяло за мен е много важно да, да види какво става тук на, на, на място. И аз, аз не съм се е радвам, че мога да разделя тази солидарност тук в Харков сега, както и в други дукарейски градове. Сега, Петър, аз се мъча да си представя какво чувства половината Руснак във вас, как се чувствате в момента в Украина, докато една от родините ви, а, вие сте наполовина българин, наполовина Руснак, Русия сипа ракети и засипва засилва на практика ракетния си терор срещу украинците? Аз съм живял в Русия 13 години, аз съм пострадал от режима също така а, и разбира се, виждайки тези ракети, за които аз съм давал, както и моето семейство, така и моите приятели и колеги, ние сме давали данъци уж за защитата на нашата държава, за нашата боеготовност. И сега ги виждам сега от тук, буквално от Харков много лесно може да се види как изстрелват ракетите от вече руската територия, от Белгород. А не просто срама, а наистина болка е. Болка е, разбира се, но. Извинявам и извин националната част, разбира се. Аз просто се опитвам сега максимално да правя всичко възможно, за да предотвратим възможността Русия да продължава да води тази война през абсолютно различни инструменти. Uh, и в брюсал политическото пространство uh, санкционната политика като цяло, която трябва да бъде много по-ефективна, отколкото е сега. Mm. Ще, ще имаме малко време и за това, но ми се иска още малко да поговорим за uh, отношението към вас като половин руснак, uh, половин българин, половин руснак в Украина в момента, защото тук в България върви клишето, че украинците не искат да говорят на руски, че не искат, че мразят руснаци. Усещате ли нещо такова? Абсолютно не, абсолютно не. Значи аз съм в Харков тук, и тук почти всички абсолютно говорят на руски язик. Тоест .е. за мен абсолютно няма никакъв проблем да говоря на руски язик. Тоест, на езика да, хората... е проблема? А, х... Не е проблема абсолютно. Хората разпознават, разбира се, моят московски акцент, но като цяло. Просто ако вижда съпричастност, разбира за какво става въпрос. Много от тях всъщност са живяли в Русия. Много от тях произхождат от руската територия. Аз се срещах вчера с една бабичка, която е пострадала от един такъв ракетен удар. Милата нощ. И тя наистина тя каза, просто не може да разбере защо тези хора, които, с които са живели толкова дълго заедно, сега Осъществяват такива зверства срещу тях. Някой говорит, ма те стрелят по военна инфраструктура. Защо по дяволите изобщо има... имате някакво право да стреляте по чужда територия? Ама вижте какво правят бомбардира сега Белгород. Какво право принципно имахте да започвате тази война? И, и, и аз, аз затова... Ем открито им говори хора, аз имам руски паспорт. аз съм планируснак, аз съм с руски паспорти, майка ми е руски и, и вижте, има адекватни хора, които не просто не го подкрепят това нещо, смятат това за престъпление, а също самата Русия и самия руски интерес, защото руски интерес трябва да бъде свързан точно с економическия проспоритет. А тази война довежда Русия само до, до бедност, до, до смърт, до много до мнозина гробове на различни млади, млади мъже, мъже и момчета като мен. Това е това ли е националният интерес на Русия? Не, аз не смятам, че това е чисто предателство. Сега, а, знаете ли какво се питам? Българин загина като доброволец към украинската армия. Това е новина от вчера. Оф News казва, че тялото му още е на бойното поле и то в окупираната зона. А, вие, дали имате информация, има ли руснаци несъгласни с режима на Путин и войната срещу украинците, които да се включват като доброволци на страната на Украина, защото ние знаем, че хична е лесно на руската опозиция и а, а, тя почти няма шанс да съществува в рамките на територията на Русия. Само да прокоментирам тази новина. Първо, аз смятам, че това е много важно, защото всъщност ние имаме достатъчно българи, които вече са загинали от фронта. Те, за, те са с украински происход, част от нашите български диаспори, намиращи се в Бесарабска Украина и в други региони. И аз смятам, че тяхните имена също трябва да бъдат увековачени. И смятам, че тук трябва да има някаква гражданска инициатива, ако няма да има официална позиция на България. Защото тези хора защитават нашата свобода. Тези хора защитават свободата на цяла Европа. Те са с български происход и са отишли доброволно по собствена инициатива да го правят това нещо. Така че тази новина е символична, но трябва да обърнем нашето внимание към това, като цяло колко вече много украинци с български происход са загинали, в тази битка също а, терора, а, срещу хората, които искат да изчистят всички възможности за съществуване на демокрация в източна Европа. Относно а, хората. Аз просто съм виждал тези грубове, аз съм виждал тези могили, uh -huh. когато бях в Одеска област и българските диаспори са показвали на мен. И те са казвали, защо България ще направи, за да увековечи имената на тези хора. И аз това наистина. Аз съм абсолютно съгласен с тях и ще, ще се опитам да намеря някаква възможност под някаква форма да, да ги подкрепим и да покажем, че България са причастна с тези войници. Относно а, хората от Русия с руски гражданства, които воют на страната на Украина... Знам, да, има че, има, два, знам че има и много руснаци, които всъщност минават на... се предават. Има една гореща линия убивана от украинското точно правителство. Така, точно така. И после те е, стават част от легиона Примерно Свободна Русия или Руския доброволчески корпус. Обиквено двата подразделения осъществяват различни диверсионни разознователни мероприятия на територията на самата Русия, защото Украина смята, че те имат рус... руски паспорти най легитимното нещо, нали, че могат да се върнат в своята родина, само че те се връщат с оръжие да се бият срещу представители на, тези... на, тези... на, този... на този режим, защото смята, че а, Русия сега е абсолютно окупирана от а, хора, от още 90-те години бивши кагабисти, бивши а, хора от а, комунистическия режим и трябва да бъде освободена. Те намират възможността да. А, Променят ситуацията в страната през оръжие. Това е тяхното право, искат да го правят така. Така че да, има, има подразделения, да. Последно, Петър Танев, смятате очевидно за свой дълг за стъпничеството за Украина, независимо, че сте от българо-руски происход. Чуват ли се гласове като вашия на европейско ниво и какво правите там? Достатъчно ли е това, което прави Европейския съюз или искате още? И имаме срещи всеки ден с. Представители на различни институции, Европейската служба за външни връзки, Европейската комисия. Ето последния 12-ти пакет на санкции. А, мнозина наши предложения, за които ние лобирахме, бяха приети. Примерно затягане за на санкциите срещу а, държави, които обхождат а, тях вторичните санкции и така нататък. А, като цяло това е много голяма тема, а, но аз смятам, че сега европейските санкции могат да бъдат ефективни. Обаче мога да ви дам един прост пример. Те, Русия постоянно се опитва да заобикаля тях. И ако Европейския съюз има свой представител, за, за да контролира дали санкциите са заобикалят от трети държави, които не се явяват като членки на Европейския съюз, човека се казва О Саливан, Европейския съюз няма институциите, които постоянно, 24 на 7, ще контролират дали самите държави членки дават възможността на Руската федерация да заобикаля тези санкции. Тоест, искате затяга на, на този контрол върху а, санкциите и възможността а, те да се заобикалят а, през трети страни. А, спираме до тук този разговор, който обещавам да продължим, а, тъй като буквално след две минути ще чуем а, новините в 11 часа на Българското национално радио на програма Хоризонт. Аз много благодаря на Петър Танев, българин и с руски происход, който сътрудничи с руската опозиция, като работи в Брюксел, в Фундация за демократично развитие, кредитирана към Европейския парламент, който вместо на море или в планински курорт започва своята 2024 година в Украина.